Bueno, aipatzen genuen, eh bueno, gaur bertan goizontan aurkeztu dituzut da dituzutela, ditu zea jardunaldi hauek, e, ja. hain ainz susenare, bueno, ba kontuan hartuta bai Euskal Herriko eh politikoa momentu honetan, eh esanbarra dugu bai martxoak 14 e, aurrera bihatuko diren jardunaldi hauek, en, ba, bueno, hor e, Ba, Pertsonalidade naiko ezagunak, eh? jaso dituzutela, egitarra honetan. E, Lenik eta behin, aldi guzu pixka bat, eh, ba, eh, zehaztu nolatan eh, bueno, pausatu zenuten horrelako jardunaldia. Bueno, e, nesan galezake antxeri erratiko kantolatu dituzuen jardunaldiek eta inbiri emanda izan zitekeela, eh, horretzuk antolatu zen ituzten, orren dela hilabete pare bat edo, jardunaldi batzuk edo, baina, bueno, ez lehen txea gotik lehen den egia esan Euskal Herriko politikak gintzari eta politikak e, izan duen garapenari, eta batez ere bizitugu egoerari buruzko gogoetetan. Gaur ezaioetan eta gure eguneroko kontuetan ba, maiz hitz egin izan dugu ba, gaur aurkeztu ditugun izlari hauekin guztiekin, baina nahi genuen hauekin maien guru bat egin, batez ere kalera ateratzeko politika. Izan ere ematen duenagatik politikaz hitz e, egin daiteke leku konkretu batzutan eta komunikabide konkretu batzutan. Eta guke horri bueltan manai genion, eta maien antolatu nahi genituen hala jendeak gero hauekin e, parte hartu al izan zezan. Batez ere, hortan dago geure intenzio nagusia, politika kalera ateratzearen e, kontu horretan, eta batez ere, ez tabaida denon e, eskura jartzearen kontu horretan. Uhum. Hor, eh, behin baino gehiagotan aipatu izan dugu, bai errati komunitarioen aldetik zenuako, ekarpenak eh, eman ditazkegun, horrelako eh, ga gatazka testu, testu ingurituen. Ez? Ba, batetik e, izan ere alako, alako jardunaldi batzuk egun ezin ezinituzelako edabide politikoek antolatu, e, batetik ba, bueno, ez dakit e, ba, zenbaitze da betatuta daudelako komunikabidea huetan eta guk errati komunitariok betidanik esan izan dugu, ba, geurea beste leku askotan ahotsa aukatzen zaien hautsa emate izan daitekela eta beste alde batetik errati komunitariok eta, bueno, alabedik behintzat guk e, ikusten duguna batik ez du, inungo leherrokatzea ikorik eta horrek eh nolabaiteko ba ezteguite objektivotasune ematen digu nolabaitekoa izan ere guztiok gara azkenean e, subjektiboak baina beintzat ematen digu aukera bat eh ba alako gauzak zabalago egiteko eta ez ba sakonerago joateko beste batzuek ge dituzen interesek eh geori beintzat ez bigutelako alako trabarik egiten. Mhm. Mm Egitarago ani dagokionez aipatzen genuen martxoak 14 abiatuko da hiru, bueno, hiru itzaldi izango ditugu e, eta lehena ba gataska politikoren historia kazetari baten e, ikuspuntutik izako da. Bai, egia esan mm -hmm. e, bueno, hainbat e, ba, opzio ikusi ditugu, hainbat aukera ikusi ditugu e, au, e, egiteko, baina batez ere, hemen motivazioa zen, en, aurrera ezin dugula egin, atzera nola egin, atzera nola egin ditugun gauzak, jakin e, gabe, dosara ez harrak esaten duzela, e, atzak erakutsiko duen ez aurrean nola da antzatu, ba, kasu enten ere atzera begiratu nahi izan dugu, Eta horre segatik, ba bat, e, katazka politikoaren historiak e, izan dituen e, garapenak, e, katazka politikoaren e, baita izan diren negoziazio, prozesu, edo garapenak, e, nolakoak izan diren, Ba, kasetarietzaren ikuskondotik ikusen nahi genuen, nola baiteko e, talaia bat e, izan e, badutelako ba, kazetariek halako gauzeak e, ikusteko? Horre segatikoa lehenengo eguna eta gainera euskaraz izango den izaldi bakarra izaki, horrek ba, hasi nahi genituen e, ba, jardonalde hauek. Mm -hmm, Gora dugu martxoaren amalagoan izango dela, ratxaldeko, e, zazpi terdietan, e, zehazkin nun izango da izaldi hau? Begira, e, inazio aldekoa, Kultur zentruar izango da, or, ba, bueno, gazteizarrak ok, bada parlamentuaren ondoan parke handi bat, Florida parke izena duena, bada, erdigunetik oso gertugia gira esan, eta orra ondoan bada liburutegi bat, Florida liburutegia izena duena, eta bere baitan dago inazio aldeko areto bat, zekit, bada, e, berrogei tamar, berreun laguna hartu ditzakena, eta bertan izango dira. Huh. Osongi beraz gaur atutako dugun martxoak 14ko hitzaldi honetan baitxemarra Amirezen dela piztina, Euskal Eskolarreko Unibertsitateko irakaslea Florena Oiz Historialaria Peio Urtzelai, berriako kazetaria Roberto Oñederra, EITB-ko kazetaria, e, izango dugula eta aurkezpen e, lanetan baita, bueno, ba, alabediko kidea dugun, eh Aresti. Hori 14ko hitzorduari dagokionez, e, hori da er, lemintziko hitzorda hori zitzaango da eta bueno, horrekin e, euskara zastia izango da gainera gure intentziotako bat Ea, nola, nola doak igun geuretzat ere lehenengo aldia ezta, baina aspaldian alakorek ingabea gara, eta, bueno, urdurien godeleare hitortuko dizuegu. Sí, sí. Ie esan, e, nola zer antzun izango dugun jakiteka. Uh -huh. Ondoren ikusten dugu, bai bitart, naziarteko bitartekaritzaren inguruan, horre izango ditugula baitare alderdi batetik bueno, alde batetik, alderdi batetik, alde batetik politikoetako ordezkari batzuk, baitare, bueno, ba, dibidez, Mikel Reparaz, Etebeko, e, bueno, naziarteko, zea, e, arduraduna, berrien arduraduna. E, eta ondoren alderdi politikoen bueno, ba, itzordoa, esan dezako es, martxoako goita sortziko itzordorin edo... Bai, blen martxoaren hogeita bateko nazioarteko bitartekaritzari lotua gua, egon daiteke, eta nazioarteak... E izan dituen eraginak eta izan ditzakeen eta ginen inguruan hitzei nahiko genuke horretaz izan ere eh, hau da dabilen kontua da Euskal Herrian, azken aldean, ba bueno e, nazioarteko bitartekaritzaren kontua edo komunikazio taldearen kontua edo friendshiparen kontua, ordua ba bueno, Joan tarda adibidez friendshiparen baitan dagoen politikaria eskerra republikana de Catalunyako Diputadua Kongresuan, ekarri izan dugu, baita ere Paul Rios, beste inbate lagun, baita nikelea paratzer izan dugu, ezkara bertza ere baten bat etorreko zaigu, geurera hori begiratu nahi izan diogu. Eta marxoaren ogeita zortzikoari berriz, oize, emendik aurrera zer gazelrazku izena jarri diogu, egia zanobek biak gazelera izango dira, eta hemendik aurrera zer iaurak hori da, eta hori balderdi politikoak ere aterna genituen taula gainera, eta hori ekin ere itzegin nahi genuen. Guztemodiatu alderdi politikoen kasuan e, gauzabat aipatu nahi genuke, egin guk alderdi sozialistako ordezkarekin nahi izan dugu hitzegin eta aurak ere gombinatu nahi izan ditugu geurekin, e, ba, bueno, aurla gainean, eta e, inguru hobetan egotera, baina e, ez dute nahi izan, uko egin diote gaur egon bidapenari, bueno, hori ere ba, adirazien egin duen ez dela izan, e, guke ez dugulako nahi izan eurekin kontaktatu, baizik eta eurek uko egin diote lako uhum. Beraz, e, bueno, horre goberatuko ditugu, itzorduak, hala ere bueno, iparro euskal herritik demagun iparro euskal herritik bertara joateko zailtasunak bueno, ba, e, e, duten e, ba, bizilagunak, pertsonak, aukere zango dute, alabidea errataren bitartez, bueno, ba, bertan estabitatzen direne, zera, bai, gogoetak entzuteko, edo pixkabate zabalkunde hori, nola doka zute pentsatua? Printzipioz, zuzenean egiteko asmorik ez du edo bentsat saiatu-saiatu gaitezke, baina egia esan e, denborak ere harrapatu gaitu, eta geure alakotan eta da kizok ere, hagin ja gozutzen mm -hmm. bezala xeik, hori ez da gure lan nagusia, borondatezkoa da, guk egiten dugun nauxe, ordoan ba, ezin dizaten digu nahi adina demora eskaini, ordoan zuzenean ematearen kontuarekin, ba, ez zutuztea rola egingo dugunik. Egingo duguna, eta hori bai hori ziurtatzen ditu e, sarean, geure alabedi.org horri aldean e, zintzilikatuko ditugu mailinguru hauek, eta baita gero hau inguruan grabatuko ditugune bideoak ere, ortatz, bueno, e, zuzenean ezpa bere ondorenean izango duzu hauen berri eta oso zorik entzuteko aukera ere izango duzu gabe gainera. Uh -huh. Bago son guillón hizo gelditzen gara, eskuminak alabideko, lagun guztiei gore partez. Doire bai. Eta laister arte. Ondo izan, milesker.